Mikor már a hekteteihez közeledtünk, megláttuk a várbelieket, amint a falak mögül rémült arca figyelték vakmerő vállalkozásunkat. Néhányan ágyut is elsütöttek, de mivel mi folyton körben haladtunk, nem találtak el senkit. A hektetei már könnyű volt a dolgunk. Először megabrakoltattuk elcsigázott lovainkat, mihelyt megpihentek, követeket küldtünk a kapuhoz,